Bé, doncs ja, ja tornem a estar aquí, ja hem fet la pausa, hem posat una miqueta de música i continuem el programa Plaça 9 i hem d'anar una miqueta ràpid perquè hem vist que ens acabarà el temps i no, no, no, no ens donarà temps de parlar de tot el que, el que tenim. Doncs, eh, ens hem quedat parlant de, del concurs gastronòmic, després ens vam anar uns quants de festa cap a Gallecs i anem a parlar de, de castells perquè som una colla castellera i ahir vam fer castells i com que tenim també el, el cap de colla, ens, anem, a, anem a comentar com va anar l'actuació la, d'ahir. Vam anar a Gallecs com cada festa major i vam actuar a, acompanyats en aquesta ocasió pels castellers de Rubí i pels castellers de Sant Feliu. Doncs eh, comentem eh, si un cas, diem el, els castells que es van fer i després ja comentem amb el, amb el Rubén un per un doncs eh, Nosaltres vam fer pilar de 4 aixecat per sota, 4 de 6, un intent desmuntat de 3 de 6, 3 de 6, 4 de 6 amb agulla i pilar de 4. Els castellers de Rubí van fer pilar de 4, 3 de 6, 3 de 6 amb agulla, intent desmuntat de 4 de 6 i pilar de 4, i els castellers de Sant Feliu van fer pilar de 4 aixecat per sota, torre de 6, 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i pilar de 4. Doncs... Eh, en general, eh, bueno, que, que podem comentar? Castell per castell. Eh, bueno, comentar que tenim una estrena a baixos. El, el, el Toni, Toni Dopico que es va estrenar mm -hmm. després de, de fer unes quantes proves al, al, als assajos últimament. A doncs, ell eh, mm -hmm. li va arribar el moment de, de debutar. En principi no només tenia un castell i finalment en va fer dos, em sembla. Sí, perquè a, de, a la segona ronda el Chicho ens va dir que no tenia esquena molt fina i vam decidir donar-li descans, aquesta actuació, i llavors vam... Bueno, vam donar una prova al Sergio Rojas, que feia temps també que no, que no actuava, i que era el seu aniversari, uh -huh. I, i un altre també, en un em vaig ficar jo, i l'altre va anar I va anar molt bé, el Toni, <coughs> I, bueno, el Toni van, perquè sí, està molt content d'haver fet de baixos, realment. Uh -huh. I el seu fill també està molt content. Hey, danses, sí. Sí, sí. <coughs> <coughs> Doncs, eh, bueno, comentar el tema, sobretot, d'aquest 3 de 6 que va, que es va desmuntar. Per, bueno, que, quin problema hi va, hi va haver? Bueno, el 3 de 6 es va desmuntar perquè, eh, de les dues regles que porten, que porten el, dos, el dos obert, es van ajuntar molt, i llavors el dos estava molt tancat i la l'enxaneta no, no podia fer les passes. Llavors el vam, el vam dir enrere i... Mm. I el vent torna a fer igual i... Bé, bé. Sí, sí, no, va sortir bé. Doncs, eh... Alguna cosa més a eh, destacar? L'únic comentar, bueno, de Castellers de Rubí, la motiu van de quatre que van fer al mm. final per la mort d'aquesta setmana d'un membre de Castellers de Rubí. Des d'aquí, doncs, eh, moltes gràcies per haver vingut, perquè mm. ja ens van assegurar que no sabien si podríem venir, depenent de la gent que fos, perquè enterraven el membre aquesta mateixa setmana i bueno, tota la nostra gondola i tota la nostra força perquè estigui de Rubí perquè segur que seguiran fent-ho tan com ho han estat fent fins ara. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, bueno, també de destacar la, la col·laboració de, de la gent de Gallets que cada any ens rep eh, superbé. També mm -hmm. m'agradaria destacar de, de l'actuació de Gallets sí. eh, que vam fer Poms de dalt sense cap major de dalt que, sense la canalla que fuma? Sense la canalla que fuma, que crec que és la primera vegada que eh, una dosos major d'edat deixa de pujar sense estar embarassada que ja ha sigut per viatge I ah, Això també és un punt important, un... eh? Bueno, jo crec que això ens dona també molta, molta força a properes actuacions perquè hem vist que la l'acotxador i enxaneta Mercè Alba s'entenen molt bé i que podem ficar dosos de l'edat de d'ossos que també t'aguanten el pom de dalt perquè és una acotxadora i enxaneta que pesa molt poc i és la segona actuació, no?, que en Mercè i Alba van juntes? Sí, a és la segona actuació. Volíem fer-ho més, més pausat, però, bueno, visc que la, la nit va marxar de, de viatge, ho hem forçat una mica, però... Però bueno, ha anat bé. Anaven, mm. De fet, la Míriam havia d'anar a un castell, però mm. també, com tenia febre, doncs a l'última hora vam haver hagut fer el canvi del 4, volíem fer el 3 amb agulla, vam fer el 4 perquè pogués entrar, entrar l'alba, que sí que s'havia d'entrar des de Enxaneta. Mm. Perfecte, doncs, eh, doncs molt bé. Baixant pisos, la canalla, això també és important. Bueno, I també la Mar, no? que es va estrenar a terços. No sé si ho havia fet abans. A terços no, jo estrenar. diria no. Es va estrenar a terços també. Vull dir que, que també és baixar ja un pis. La Maria on, Utrilla, que ja ho havia fet. La Maria no havia fet de... de... Sí, a, la, Maria, de Mar. La, la Mar no havia fet a terça encara. No? no. no. La Maria Utrilla sí. La Maria, la Maria, no, no. què sé, sabia que feia el temps que provava, però no sabia que no... Bueno, va, va haver un castell que era Maria Utrilla a Mar. No va pujar la setmana passada, la Mar? No, no al final no. Al final no. Ah. Hi havia, o, em sap va ser el 4, no?, que hi havia Sílvia Neta, Maria Utrilla i Mar. Vull dir que... Que molt bé, molt bé. Traient pes i traient... Traient abat. <laughs> Surt tota canalla. Surt tota canalla. Sí, no, que dèiem de la canalla... Que Clar, no, no, no... El que ha dit el Rubén és molt important, eh? Que aquest pas que hem fet al Pont de Dalt ho agrairem moltíssim en, en breu. O, sí, sí. o sigui, estem posant a un Pont de Dalt de Castell de Set, que fins ara no el teníem. I sí. no, no, sí, perquè... que baixi a dosos una cotxa d'una enxaneta sí. és, és un èxit. És un èxit, perquè tenen molta, molta experiència a dalt. I perquè, i perquè, tenen, sí, perquè la Marcella Alves, vaja, Déu no vulgui, no?, però sembla que no creixerà, clar, sobretot la Marcella. No? <ríe> no, no, no, no, han de créixer, eh? Han de créixer, han de créixer eh? sí, Bueno, sí, sí. la Marcella ja té vuit anys o set, però la Marcella en té, en té quan no sé quants sí, ens anys... Igual ensen, tenen en en que créixer, no, no, el sí. que és, però, dir, és important és que tens canallar. O sigui, que tens canallar que et pot durar un parell d'anys, és el que vull dir, no? L'any que ve no has de tornar a repensar a veure què faràs, no? Això seria que en tres... Més gent ahir per competir, no?, però... Sí, sí, no, no, A mi una de les coses que sí que m'ha agradat és això, no? O sigui, veure un acotxador nostre, veure el de dosos, i una enxaneta nostra, veure el de dosos, no? I amb molta força i amb molta... I amb moltes ganes de fer castells, mm. que això és important. Mm -hmm. I veure dos baixant a terços, no?, vull dir que també... És impure, sí, sí, naturalment, sí. tot això ja és... Té mm. un moment que ja no pots baixar més i tornes a la pinya, amb el bo. Jo ja no baixo més. No? No, no ja. <laughs> Falta que pegés l'estiron. De, de primera no bajo más, ja. Bueno, que, que no ens hem presentat, que tenim aquí el, el Garla, que, han, que ens ha vingut ara a la segona part. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. I també tenim el, el Pol Blanco. Hola, bona tarda. <laughs> Doncs, eh, intervingueu en qualsevol moment, eh, si voleu comentar qualsevol cosa, com, com sempre. Doncs, eh, mm, després de l'actuació, la, de doncs, eh, vam anar a fer la, a fer la paella, mm -hmm. que, com dèiem, molta gent, molt bona, i aquesta sí que es pot, es pot dir que, això, que no va sobrar. No, no, pensava que anaves a dir un altre cop, no, no, perquè que era no. millor que l'any passat. No, no que, dir, que no, que no va sobrar, però no perquè la gent es quedés en gana, sinó perquè estava molt bona i... Sí, no, i a part que... Al final aprenem i tot. Sí, sí, no sé. El dia que no en bona ja veuràs. Corre, a por que vaps. Des de por... <ríe> no? Sí. Bé, doncs, eh, anem a parlar ara del, del casal, de, del casal Molletes Festa que és un casal que la Colla porta per primera vegada a terme aquest any després de... El Rubén ja, ja fa uns quants anys no?, que tenies el projecte de poder fer aquest, ca, aquest casal i finalment aquest any ha, ha sigut possible Bueno, portem dos anys eh, sondejant una mica les escoles a veure on podíem, podíem fer-ho eh, l'any passat eh, no ho hem, no hem trobar lloc i aquest any hem tingut la sort de, de poder fer-ho a, a l'escola de Sant Vicens i la veritat és que està anant molt bé està anant molt bé Uh, el casal té... La temàtica és festa major. Uh -huh. Llavors, cada setmana pues, ha vingut un, un fet cultural dels que participen a la festa. Han vingut els, els capgrossos i els gegants de Mollet, uh, els castellers i les colles de festa major. Uh -huh. I ara aquesta setmana vindran... Tradicions i costums. Uh -huh. Tradicions i costums. Uh -huh. I, bueno, un objectiu secundari del casal, uh, perquè el, el primer objectiu és a fer el que és un casal d'estiu, d'educació en el lleure, però com a objectiu de la colla, que era poder tenir aquesta competència als Poms de Dalt i aquesta canalla nova, doncs estem veient ara els fruits. Han vingut dos nens. Dos nens. Una... Bueno, els grups d'edat els tenim separats per a acotxadors, enxanetes i dosos, sense ha vingut una cotxadora i... I, un... i una enxaneta. Abans com, bueno, de, de l'edat d'una acotxador eh. i de l'edat d'un acotxador. I de les mides, també. I de les mides. <ríe> bueno, també és important, l'altre dia, parlant amb el... A part d'això, eh? Uh, l'altre dia parlant amb, amb els caps de colla de torrats i de morats, que van venir la sada passada, el dijous passat, em deien que, que van sortir del casal i la metat dels nens cantant torrats i la metat dels nens cantant morats. Vull dir que, ta, que és important, no? Perquè part... no li han dit la veritat. Suposo. Si no dirien si castellers. No, no el, que vol, el que volia dir és que és important que els, que els nanos eh, coneguin eh, vaja, totes les entitats i totes les tradicions que hi ha a Mollet. Eh, al principi de tot, en Pan de Conya, parlàvem amb el amb, la, amb el president de, de geganters i ja diria, home, seria... A part de que els nanos aprenguin no? les traïcions de Mollet, que s'ho bé, etcètera, però si poden venir dos nanos de geganters, tres o quatre nanos de castellers, nanos, la meitat dels nanos són torrats, va remetre els nanos són morats i saben ballar sardanes, doncs ja seria un èxit, no? A part més de l'èxit ja de que és que els nanos d'on s'ho bé, no? Bé, bueno, és una mica la, la, la idea, no? I bueno, jo crec que s'està aconseguint, si més no. Ja m'han dit que la meitat dels nanos sortien o torrats o morats, vull dir que important. També. Va servir partidisme que hi ha aquí a, sí, a Mollet i no hi, ha no, hi ha no hi ha una altra. Fa molts anys es va intentar fer una altra colla però no va tenir no va tenir no va proliferar, és igual tampoc, tampoc en parlem aquí. Els fumats, no? Els fumats, sí, sí, sí. Fa molts anys. Bueno, doncs, eh, en participació de, de canalla, quants quan, més o menys esteu, esteu tenint? Perquè això pues varia, varia per, se per setmana. Sí, no? varia per setmana. Inscrits en total del casal tenim 65 i per setmanes pues, estan venint uns 40. Aquesta setmana, que és l'última, tenim 33. Mm. Però les setmanes anterior hem tingut 45, 40... Uh -huh. i doncs eh, quines activitats esteu, esteu fent en aquest casal a part de, bueno, sé que, ets, que eh, aneu, a, aneu a la piscina eh, també s'han fet excursions Sí, a veure, el casal té un dia de piscina que és el dilluns, divendres fem sortides que hem anat al Tibidabo, hem anat al laberint d'horta i vam anar d'excursió a Gallecs i després els altres tres dies un dia és el dia que ve l'entitat del poble a fer tallers i explicar una mica en què consisteix les, el seu fet cultural i els altres dos dies pues, anem fent gincanes, fem tallers, fem jocs, eh, bueno, activitats amb la canalla, activitat dirigida amb la canalla i intentant que, que s'ho passin bé i que aprenguin uh -huh. alguna cosa. Doncs eh, molt bé, en principi llavors eh, estàs estàs content de, de com està funcionant i la intenció seria... Doncs, eh, Mira, de, de tenir continuïtat en, en, en els posteriors. Sí, la veritat és que està anant molt bé i sí, està molt bé poder tenir aquesta, aquesta sortida eh, pel jovent de la colla també, que pugui trobar una feina d'estiu als que puguin entrar al casal. També això, poder arreplegar canalla cap a, cap a la colla i donar també aquesta, aquesta visibilitat que se li dóna a la colla, aquesta publicitat. Uh, que, bueno, jo crec que és un bé pel poble també, llavors això sempre mm. sempre està bé. Doncs eh, recordem aquest, que, aquest casal que està organitzat per Castells Castellisa Mollet, però compta amb la col·laboració de la, de la Fundació Josep Carol. Sí, compta la col·laboració de la Fundació Escolta Josep Carol, que porto molts anys eh, treballant amb ells, perquè part de, dels, dels monitors o de gent amb titulació de monitors de de la colla eh, estem a l'Agrupament Escolta Calçaran, a Martorelles, i treballem amb, amb la Fundació amb tot el que és tema de gestió i més burocràtic. Mm. Doncs, eh, doncs molt bé. Doncs, eh, ens alegrem molt, moltíssim de que, això, que aquest any s'hagi pogut portar a terme aquest, aquest casal i que estigui funcionant bé, de que, de que nosaltres estem contents i, sobretot, el més important també és que, que els nens que participen estiguin, estiguin contents i s'ho estiguin passant bé. Doncs, eh, si un cas, eh, passem al següent tema, que és eh, agenda, que eh, tenim un, uns, uns pocs minuts per, a, per acabar el programa, hem de parlar d'aquesta setmana, que tenim, tenim actuació, ens anem a actuar a Solsona. <coughs> per la inauguració del local de la, dels castellers de Solsona. No és broma. O sigui, per què? Com que fa dues setmanes hem inaugurat a inaugurar el, que, el local de la Colla Jou, Aixecats de Villafranca, doncs aquesta setmana uh -huh. ens toca inaugurar el local de Castells de Solsona. Sí. Que diguem, Però, de, fet, de fet, a Solsona, és el que dèiem l'altre dia, que no fa gaire que vam anar i tenien un local... Vam anar a com... una altra inauguració i a una altra, al final, ompliran el poble de locals. Us de comprar unes tisores per anar les Sí, sí, sí. A veure quin alcalde falla aquesta setmana. Doncs pues actuem a les 6 de la tarda a Solsona amb els castellers de Berga i els castellers de Solsona, evidentment. Mm. Sortirem als vols de les 3, 3 mitja de Mollet, perquè ben bé és una hora i mitja llarga de... De... De, de camí. De, de, de camí mm. En hem de cada ventureta. I aquesta serà ja la, la darrera actuació abans de, abans de Festa Major. Que també Festa Major, preparem-nos. Sí, sí, perquè ja vam comentar la setmana passada... Portarem, portarem al bar la, la barra de Camula com com ja altres vegades i aquesta vegada ja és, és la desena vegada que que la, farem al bar. La, sí, la desena vegada. Des, sí. que ja hi ha la, la paella ja es, ja es va fer una primera llista de gent que Sí, la, el primer... amb la, gent amb la que es pot comptar per, per treballar en aquest bar. Sí continuarem ampliant la lista aquesta i continuarem treballant, bueno, ara ja començarem a treballar els decorats i el muntatge i de més uh -huh. i bueno, com, doncs com sempre ha no? de fer el, mantenir el, el nivell de, de bar de festa de major que ja ens caracteritza el, els castellers sí, de Mugent sí, sí. l'estructura i, i el funcionament de, de sempre i el decorat i tot el que uh -huh. ve darrere del de, muntatge del bar de castellers <ríe> canviant de curat com sempre uh -huh. és una de les coses que em sembla que no hem repetit mai no, L'estructura sí que és la mateixa i el de curar. El de, el de cura. Cura sempre canvia perquè com el destruïm un cop acabat el... La festa major. Sí, sí. Sempre, sempre hi ha algú que agafa acaba agafant alguna, no. algun element de decoració i vas per casa de, de, de, de castellers i et trobes doncs, un planeta. Sí, amb... sí. sí, sí. Oh. A casa, casa de la Montse i el Retge hi ha un planeta fa molts anys, quan van fer unes làmpares que era són planetes i encara, encara la té. Jo tinc una medusa a casa de l'any passat. Jo tinc una medusa, sí. <ríe> <una ríe> no sé com va arribar. Sí, sí. Tinc una medusa a mi casa. Sí. <ríe> doncs, eh, com dèiem, eh, activitats que farem eh, a, part de, a part del bar a la Festa Major i bueno, els, els castells que farem, les actuacions castellines. Pues evidentment, centrades a l'actuació de Festa Major del diumenge 17 d'agost a les 6 de la tarda, amb els Moxigan, que és Igualada, i la colla jove xiquets de Vilafranca. Sortirem eh, al voltant de les 5, eh, 5 i quart, amb cercavila des del bar, com que, com ja va ser en els últims anys, i estarem allà d'11 doncs, de les 6 fins a les 8, 8 i mitja, superment, que acabi l'actuació. La, <coughs> També els pilars del pregó, dissabte a la tarda, uh -huh. eh, dins del pregó de Festa Major, al voltant de les 6, 7 de la tarda, segurament serà, també el ball del Mollfer, que l'escola de Graies i Tavals aquest any torna a participar amb Sí, això és el que dèiem abans, que és el que hem d'acabar de perfilar. Ah, de això és un secret. No ho a ningú. Està aquí, eh? Sí, sí, està aquí, està aquí. al vespre... Està aquí, està aquí. El Mollfer, que és el de... la de Torrats. Que no tenen graies? Bueno, no ho no, <ríe> no, no tenen gaies. No, els altres no. anys el que s'ha fet és amb, amb, amb, amb, amb equip de música, i la cançó. Sí, ja l'any passat ja, sí, ja ho sí. vam fer. Vam, vam quedar contents nosaltres i va quedar content la, la gent de Torras i aquest any doncs, volien tornar a repetir-ho. Tornar-ho a, tornar a fer. Bé, bé. També altres activitats que faran dins de la Festa Major. Dimecres a, les, a, les, a, la, a la nit, a les 11, a les 11, Uh, col·laborarem amb la Colla Morada dins de la Gincam Adulta sent una de les... el dimícres serà 13 d'agost uh, sí, correcte uh, dins de la Gincam Adulta de Morats serà una de les proves també el dissabte, dissabte de festa major dissabte 16 a les 11 del matí col·laborem amb els torrats dins de la Gincam Infantil que serà el Pla de les Poneres i aquí, aquí ens haurem de dividir, no? Perquè ja, hi haurà un grup que estarem muntant. dia al matí muntant al bar i hi sí. uns altres que hauran d'anar a fer... Sí, La no, no gaire, seran 5 o sis persones però sí, sí hi haurà haver un grup a les 11 del matí que haurà d'anar a donar el cop de demà bueno, no sé, serà una oretta, una oreta i mitja va molt mm. i després també, doncs, dilluns a les 7 i mitja, els vols de les 7 mitja si tot va bé, doncs, farem on el club de futbol Mollet ens ha demanat, doncs, eh, que fem un pilar dins del seu centenari que fan la festa al centenari ara per festa major, i el dilluns de, de festa major, a les set i mitja, farem set i mitja, tres quarts de vuit, un Pilar mm. abans del partit ja que el, juga el, el club de el... Fodomollà contra la selecció catalana a Matera, em sembla. Mm. El, el partit del centenari. partit del centenari. És una miqueta de totes les activitats que farem per festa major. Mm -hmm. Molt bé. Doncs eh, de tot això farà que durant tot el mes d'agost estiguem, estiguem ocupats entre preparació de bar, assajos i festa major i de tot això doncs ja us ho explicarem quan, quan tornem al setembre l'u de, de setembre que farem el, el primer plaça de nou de, després de, de l'estiu doncs es queden uns minutets i eh, anem a comentar l'actualitat la, del món casteller i tota ti Bé, doncs, eh, estem aquí... El Juan de sempre... De... No, ja, ja feia temps, que no, no teníem les, sí. les morfilles del Juan, eh? No, no, és que té una mica... Estem aquí, ens veu que estem una miqueta com ensopits, no? <ríe> doncs, eh, doncs anem a comentar l'actualitat del món castellà. Ahir es va veure la, la diada de, la que s'ha qualificat com la millor diada de les santes de la història. I tenim el Pol Blanco, que ens comentarà... Com, com, com els hi va anar amb ells? Els capgrossos de Mataró, que va fer una, una molt bona viada amb la tripleta vilafranquina, 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb agullà i rematat amb un pilar de 7 amb folre. I 10 piles de quatre que això també està maco dir-ho, no? Ah, no? Sí, sí. 10 piles? 10 eh? piles de 4. Només? Perquè recordo que un any m'ha fet no sé quants. Sí, per els no? aniversaris s'acostumaran el a fer tants piles de quatre com, com anem feia, fins que es va veure que ja comença a ser inviable i ja, a partir del 17-18 ja comença a ser complicat. Jo, jo vaig veure, me'n recordo, el, el 15è aniversari i que vaig veure 15 piles de 4. Quina bestiesa, Massa, massa. Bé, <laughs> nosaltres, per la diada, bàsicament... El, el punt fort era poder fer el 3 de 9 amb folre, que portàvem mesos creuat, vull dir, des del final de la temporada passada, que ens l'havíem fumut pel cap moltes vegades, i, i tal com plantejàvem la temporada ara fa un mes i mig, semblava un objectiu molt llunyà. Va anar bé, aquesta, aquest mes s'ha apretat molt, la canalla ha respost molt, tot el tronc també. Va venir molta gent, és la dia de la festa major, i és normal que vingui moltes camises i es va poder fer acompanyats per les dues colles que anàvem, també. Mm -hmm. Vull dir, ja, ja t'encomanen la trampera. Van descarregar quatre games extres al costat nostre. Sí, vull dir, estan batint, estan batint durant des d'abans de, de, uh -huh. de Sant Joan. És, és espectacular. Totes eh? tota uh -huh. les colles estan batint el seu, el seu propi récord. No? Uh -huh. Aquesta setmana vosaltres, no? O sigui, sí. La millor actuació de les Santas. Sí, de fet, feia 5 anys, si no recordo malament, que no es descarregava el 3 de 9 a, a les Santas, i bueno, el 4-8 amb agulla és el tercer que fem a la temporada, però des del 2009 em penso que que no, no s'havia no descarregat. Vull dir que és... El 4 de 8 s'està posant de moda molt aquest any. entre. El 4 de 8 amb agulla, perquè puntua més que el 5. Uh -huh. que el 5 de 8. O sigui, ara, perquè realment, altres coses que estan tirant el 5 de 8 també, i les que estan ganant el 4 de 8 estan pel davant de... Tens el 3 i el 4, a 9, i ací fas el 4 o el 8 amb agulla, estàs davant del 5 amb 8, També això és 5. perquè hi ha moltes colles que tenen un pilar de 6 molt maco, que fa sí. anys que... Jo, fa, jo sí. fa anys que no veia tant nivell de pilaner com ara. Moltes colles tenen un pilar de que fa uns anys ni, no, no haguessin crescut. No? Sí, no i, i el pilar de 6 et porta molt ràpid el 4 o amb agulla, i si ets prou gent per treballar-lo també, el pilar de 7 amb folre. Que al final és treballar gent de, de soca i gent i gent sí, que sí, pugui la... pujar el folre. És, és molt útil, és una eina molt, molt prou. Les ara, colles que hi que posar en folre, naturalment, pues, el Pilar de Sete són capaços de tirar-lo sí. davant. Doncs eh, recordem els... Eh, a mi més el Pilar de Sís, eh? Això ja són gustos. <laughs> a mi m'agrada més Pilar de Sís que el Pilar de Sete en molt més el Pilar de Sís. El Pilar de veu un esparat d'allà, a sobre de, de, de la veu vinya. veu d'anar, no vols dir? Ah. És molt maco el Pilar de 6, mm. més que el Pilar de el Pilar de 8 és un monstru, no? Sí, ja és, és la marabunta pujant. Eh, però però, però jo ja no és un castell. No, no, per mi és un Pilar, naturalment, encara que hi ha gent que el tira com a castell. Sí. Hi ha colla, bueno, Vilafranca el tira com a castell. Bé, doncs, com comentàvem, en aquesta diada, per dels capguersos de Mataró hi havia els minyons de Terrassa que van... Eh, descarregar la torre de 9 en Forra Manilles en primera, en primera ronda, o sigui, el plat fort per, per començar, després van descarregar el 4 de 9 en Forra i en tercera ronda van fer el 9 de 8 amb 3 enxanetes. I van acabar amb el Pilar de 7 en Forra que els hi va quedar encarregat. Tot aquests 3 castells minyons ja els té encarregats com a mínim aquesta temporada, eh? Sí. O sigui, són dos castells de gama extra que, bueno, que la seva festa major fa un pari de setmanes va descarregant, va, va, va, va coronar 3, o sigui... Sí, la, però és la, la... La, la torre és la, la primera vegada que la, la descarreguen. Però bueno, la van por. carregar fa dues setmanes, eh? Sí, sí. sí. I amb molt bones, eh, de molt bona manera la van carregar, se'ls va escapar, sí. però està molt clar que, que aviat la tindrien i mira, no han passat ni dues setmanes i ja han tirat a la plaça. De... <coughs> segons, la, segons el baròmetre que es traia, Minyons és l'única colla que ha descarregat, o que, <coughs> que ha carregat almenys tres castells de gama extra diferents. Vull dir, el 5 de 9 carregat, la torre de 9 en foramenies, el 9 de 8, que Minyons només, només el Pilar de Botanforra i Manilles del 9 de 8. Sí, però bueno, que totes les colles aquestes... Mm. Bueno, i si mires de la mitja cap enrere, també, crec que de les 80 colles, jo crec que totes estan batint el seu record okay. d'una manera o d'una altra, no? I els, eh, els verds, eh, com dèiem, van descarregar el 3 de Novenforra, en segona ronda se'ls va travessar aquesta torre de Novenforra i Manilles, que els hi va quedar en intent, o sigui, no, perquè ja dit, els hi va caure quan estaven entrant dosos. O sigui que... I el van canviar per...? Va? O sigui, després després van, van fer el 3, 4, no van foltra, i en tercera ronda van fer el 9 de 8 amb un sol enxaneta. Oh, I... no, com a consum, van enxaneta. De I després van descarregar el primer Pilar de 8 en folre i manilles de, de la temporada. Molt, també el primer, les primeres que hi ha, també. Però van tirar a la, a la Ronda de Pilats, eh, no a la Ronda de... Sí, no, és que Vilafranca, normalment, quan tira el Pilar de 8 amb Ronda de Castell perquè veu que no pot superar l altra colla. Mm. Sí. Sí, no, normalment... Mm. El tira-ronda-pira. -tira. Tira -tira. sí. Doncs també ha de destacar aquesta setmana que s'ha vist eh, la plaça de nou número 100. Bé, bueno, la 100 i la 101, perquè dissabte la, la Riera de Gaia es va convertir en la plaça nou número 100 i ahir al carrer Blai de Barcelona es va convertir en la número 101. En la qual també poble cec, va descarregar el 4 de 8. Mm -hmm. també. I, que hi han collats de 8 molt fortes, també. Poblasec l'any passat bueno. va carregant-se el 4 de 8 eh, al final de temporada, pues, a mitjans de temporada 4 de 8, també. Bé, doncs ho hem, ho hem de deixar aquí, hem d'acabar el programa, i, per tant, només ens queda desitjar-vos unes molt bones vacances a les disfruti i ens veiem a l'1 de setembre aquí al Pressar de Nou. Adeu! Adeu! Adeu!